Vi ämnet efter att vi ska utveckla något som vi kallar för samservicebyrå. Och det betyder att det ska finnas liksom tillgänglighet lokalt till all den service som kommuninvånarna behöver. fast den eventuellt förvaltningen är centraliserad i någon annan ort. Och vi ska utbilda, så, så, om, på, på de områden där vi inte har så ska vi ha då en samservicesekreterare som är allmänt för hela kommunalförvaltningen som kan sköta om rutinärenden. Och som också då sköter om tidsbokning till olika tjänstemän om inte så att man kan sköta i här rutinerna med samservicesekreterare. Och eh, som ni nog ser i tiden så, så finns det inte någonting som hindrar att man jobbar oberoende av kontor. Så att våra tjänstemän är rörliga de har sina bärbara datorer och det finns trådlösa förbindelser så att du kan i princip koppla upp dig varifrån som helst. Och sköter det samma arbete som du sköter på kontoren. Så målsättningen med det här avtalet så är nog att inte när servicen för invånarna ska försämras fastän man så att säga, möblerar om i förvaltningen. Som ni kanske vet så är den här landbrugsförvaltningen i omvandling som bäst. Det, det ska vara större distrikt, det ska vara fler anställda och vi har ju från Öre sida det att vi har beredskap att ta över förvaltningen för ett betydligt större område än vad vi har idag. Och det kan röra sig om från kan ha lite malax eller någonting i den stilen, då, då är det på att statsmakten beslutar. Och då är det ju bra att vi får en förstärkning via den här ex, extra arbetskraften från landbrukssekreterare Norrweiss. Det är alldeles klart att under de här arbetsstopparna som är inom landbruksförvaltningen, men det, det gäller när det med deadline för inlämnande av olika, olika ansökningar så kommer det att finnas folk som tar emot det på att kolla på, på kommunlands och Men det är inte sagt att det finns varje dag det är under alla tider på år. Men det här, är så, det här vet vi inte ännu för det här är någonting som man sedan ska i, i olika arbetsgrupper kommer man att gå igenom alla grenar av förvaltningen. Och, sedan se vad som är bäst och hur det ska men långt utgående från det här recept som Kristina var inne på jag säga, då måste man ju betraktas ändå som ett stor fördel om man går in på det här sammans att fullmäktige när ni får 21 ledamöter av 48. Ja nu, vi har haft upp den här diskussionen för ett par, par gånger så han komma upp i Åre vad det styra för fullmäktige och också det här och Maxmo, och, Maxmo var och gick ihop för några år så, där, så hade ju det här, och vi har en bra erfarenhet av det, och vi har pratat både med Maxmo och Vörö om det, de ansåg att det var ett bra sätt att få start, start den här nya kommunen. Och dessutom är det ju som Persinger Österby kommer kommit att ha sin, sin mot i fullmäktige. Och för att visa kan man påverk starten i den här nya kommunen. som man ju inte, i, i det här fallet är ju så, eftersom Österby har ju en orvast fullmäktige kommer jag att komma kom med vidare och på en vis kan alla det här du säger, mindre byar som nu har ordnats fullmäktige vara med i två år och bestämde om hur det här startet för nya kommuner ska vara